Козак починає весело співати, перебираючи вправно струнами кобзе. Хоч дивись, не дивись, таба не вгадаєш, Відкілі я та як звали, нічечірк чі не взнаєш. Кому ж траплялось хоч раз у степу бувати, Той може й прізвище моє угадати. А ти як хоч називай, на все дозволяю, Аби кремарем не звав, бо за те полаю. А якого роду я то всяк про те знає, Хто по світу ходить блукає, та долі шукає. Я козак-запорожець, ні об не тужу, Як є люлька та тютюнець, то мені байдуже. Надію маю на мушкет, на ту сіромаху, Що не ржавіє ніколи, на шаблю, на сваху. Як натягну ж лука, я брязну тятивою, То від мене й хан Кримський утіка з ордою. Аліна піднімає голову вверх, Погляд падає на крону дуба. Там заплуталося сонце. То не гра уяви і не образний вислів. Сотні пальчиків-листочків і рученят гілочок дуба якимось дивом міцно тримають його. Аліні здається, що сонце зараз заплаче. Йому майже боляче. Вона рішуче підходить до дуба. Нелегко на нього вилізти. Кількох людей треба, щоб обхопити його руками. Старий дуб. Отже, час лишив на його тілі свої шрами-оранки, гулі та синці. Декілька секунд і вона на дереві. Гілки дуба ніби пручаються, не хочуть пускати її. Руки, обличчя роздряпані, з ранок сочиться кров. Та вона дуже вперта, так просто не здається. Сонце мов яблучко завбільшки, Аліна вивільняє його з пастки і, коли торкається до нього, взявши руку, відчуває, у її тіло вливається світло. Вона не хоче розлучатися зі своїм сонцем та знає, що мусить, бо воно не тільки її. Дівчина розтискає пальці. Сонце піднімається вгору, вгору, вгору і починає рости. Аліна спускається вниз. Нарешті озивається дід, голос м'який і спокійний. Хочеш запитати, чому ти тут? Не зараз, дочко. Мудрі питання потребують таких же відповідей. Зараз від твоїх вчинків залежить не одна доля. Ми ще побачимось, а тобі час іти туди, куди велено. Минуле здвигнуто і забуто. Іди, одна з нас. Та, що несе сонце. Та, що несе світло. І пам'ятай, що було на самому початку. Добре пам'ятай. Аліна знає, що має врятувати Сашка. Це зараз найважливіше, а от полаятися з дідом, здається, ще буде нагода. Вона зажмурюється. Тільки так тут можна подорожувати. Коли вкотре відкриває очі, картина змінюється. Чужина – морок. Аліна йде ущеленою. Між скелями – під чужим небом. Над головою безмірне зоряне шатро. Тільки зірки тут світять геть по-іншому. Вона виходить на відкритий простір. Знайома долина смерті в підніжжі вершини світу. Несподівано дівчина зупиняється. Ноги не хочуть йти. Відмовляються рухатись. Вона відчуває, якась сила тримає її міцно, пригвинтивши до землі. Старається вирватися і не може. Ноги ніби вросли в цю чужу для неї землю. Неквапливо і поважно з загір гір вилазить світанок. Темрява розсіюється. І вже чітко можна споглядати довколишній світ. І гори. Це не живі, лагідні на дотик, приємні для ока Карпати. Це чужинські гори. Три камені бовоніють попереду. Один із них – Сашкова душа, яка у пастці. Все, як у вчорашньому сні. Галіна починає його гукати. Сашко не озирається, тільки ледь помітно ворушиться. Аліній лишилося пройти якусь сотню метрів і забрати його з цього місця. Поряд відчуваючись присутність. Хтось тут зовсім поряд, хтось невідомий. Придивляється до неї. Це той, хто стереже цю долину. Хто стоїть на воротах. Вона майже інтуїтивно відчуває його. Воротар, брамник, стражник. Отже, двері замкнені, тому вона не може рухатися далі. Відповіді самі з'являються в голові. Дивна штука сон. «Куди тільки не забредеш!» «Але тут, схоже, важливіше інше – зуміти повернутися!» «Ти спочатку зайди, а тоді подумаєш про те, як вийти!» – роздратовано усмикує саму себе Аліна «Чого тобі треба?» – викрикує Аліна, повітря підхоплює її голос і розносить словами над горами Вони розбиваються луною об скелі друзки. Еба, еба! Еба!» Галас насторожує того, хто пантрує і слідкує за нею Він її не розуміє Еге ж, вона ж, бо, говорить українською, а якби говорила англійською, що, воно б її зрозуміло? Світанок поступово похмуро переходить у ранок. Якщо те, що зараз настає, так можна назвати. Із-за гори на небо випливає чорнокриваве сонце. Бррр. Сонце зафарбовує навколишній світ у пурпуровий колір. Тиша довкола, без гоміння. Немає ні вітру, ні шуму, ні співу птахів. Моторошний спокій. Аліна з пересердя сідає на землю. Думати ліпше в комфорті. Знає, що Страж спостерігає за нею, однак ворожості вона не відчуває Цікавість? Так Не часто, очевидно, тут з'являються добровільно живі гості Навколо порожньо? Майже Тільки гори, каміння, Сашко, Аліна і воно чи вони? Бравник стоїть поруч, вона відчуває його Навіть, здається, майже бачить, як шелестять та розвиваються поле його срібного плаща Як вони можуть розвиватися, коли немає вітру? Маячня, як і все, що відбувається з нею Страж чекає, у нього досить часу, щоб ждати Тут час не має жодного значення, як і для вічності. Аліна має сказати йому слово, типу пароль, щоб увійти. Дідько, яка вона дурна, усе так просто. І пам'ятай, що було на самому початку. Добре, пам'ятай. Згадує слова діда. Все на поверхні, на поверхні. Аліна заплющує очі, забирає з голови всі зайві думки і промовляє, майже кричить, тільки не вголос, а у своїй голові. Бог. Заходь, чого кричиш як навіжена? Я не глухий. Раптом у її голові Лунає роздратований чоловічий голос «Вставай, заходь!». Аліна встає із землі, робить крок вперед, доволі легко нога відривається від землі і вона, перечіплюючись через ту легкість, падає на коліна. Коли встає, обтрушуючись, то бачить перед собою істоту в срібному балахоні, як вона знала, що він срібний, з каптором на голові.